Jeg havde ikke seksuele relationer med denne vand. Intet land fascinerer så meget som USA. Men hvor er landet på vej hen? Ja, vi kan. Og hvorfor tænker, tror og agerer amerikanerne, som de gør? I have a dream at one day! USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. For Det her er kongressen.com med Kampen om Amerika. Din vers er Anders Savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen ind for til den her uges af Kamp om Amerika, din danske podcast om, hvad der foregår over på den anden side af Atlanten, over i Amerika. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com og din vært i den her podcast-serie, som vi jo altså laver hver eneste uge. I dag, kære lyttere derude, der har jeg fået selskab af ingen ringere end vores analytiker Peter Keldorf, Godt at se dig, Peter. Tak for dig, Tak for fordi, at du er med. Amen. Det er, jo, det er jo min debut, og jeg er meget beæret over at få lov til at være med i, i dit store show. Jamen, jeg er meget, meget glad for at have dig med herinde, for den opmærksomme lytter vil jo, når man genkender Peters stemme, tænke, det er ham fra Kennedyland, og det er fuldstændig rigtigt, kære venner. Tænker man, efter man har lyttet udsendelsen her, Peter Keldorf stemme, den vil jeg lytte mere til, så er Kennedyland stedet sted at gå hen bagefter. Peter, vi har jo øh, lagt op til et, øh, et program, som øh, virkelig kommer til at gå, øh, gå vidt omkring, så at sige, fordi... Vi skal snakke lidt om, at øh, vores ellersom, Joe Biden, har lavet forstå, at han genopstiller. Men så skal vi så også snakke om en, en sag, som du har været den, der har fuldt tættest, øh, er også på kongressen, nemlig historien om Carl Rittenhouse, som vi skal snakke om i den anden del af udsendelsen. Så der bliver rigeligt med øh, emner, og rigeligt at dække så Velkommen herinde for til den her husudgave af kampen om Amerika. Med dig, men øh, jeg synes ikke umiddelbart, at jeg sad med sådan en, en følelse af breaking news, da Joe Bidens pressetalskvinde, Jen Zägi, øh, her sent øh, mandag, dansk tid, lod forstå det, som Biden så i også har ved at sige til nogle store penge, donorer når over de sidste dage her, nemlig at manden genopstiller. Ja, og det er jo blandt andet fordi, øh, hvad skulle han ellers sige? Skulle han rent faktisk gå ud og sige, at jeg genopstiller ikke, så vil du se breaking news. men ja, så, så ikke? Så vil det bimler og bamler, og du vil vække mig midt om natten <laughs> og sige, at jeg skulle op til det her og, øh, og alt muligt. Ikke? Lyder, så så, så på den måde, så er det jo lidt en nødvendig udmelding, ja. som Biden og folken omkring ham er er blevet nødt til at komme med, efter Washington Post bragte en artikel, om, som du sagde om, at, at der var blevet givet beskeden til de her pengedonorer, mm. og så måtte pressetalsmanden jo så ud øh, bagefter. Ja, fordi det er jo lidt... Så vi lige få sådan en rækkefølge på plads. Altså, det startede med, at Biden over for nogle af de her store pengefolk siger til dem, det er bestemt planen at stille op igen i 24. Det kan I trygt regne med. Så jeres gyser, de går ikke bare ud til en eller anden kandidat, de går til mig. Og derefter kommer Jens Psaki på, på talerstolen i det hvide hus. i den er god nok. Han stiller op i 24. For vi skal måske også lige, pille lige vende her. Hele grundlaget for, hvorfor det her kommer nu, er jo også for at lukke ned for spekulationer. Fordi der har godt nok været mange spekulationer om, hvorvidt han ville gøre det her eller ej. Jeg vil sige, det vidner noget om, hvor, altså, hvor usædvanlig en situation vi har også at altså, vi er ikke engang et år inden i mandens præsidentskab, på hans første pressemøde som præsident tilbage i marts måned, der er allerede deres han, ja, ja, jeg genopstiller. altså jeg ved ikke, om du kan huske, nu har du dækket politik lige så mange år, som jeg har. Det er jo ikke normalt. Det sker jo aldrig. Undskyld, jeg afbryder, men det, det sker jo altså aldrig, prøver øh, prøv spørger mad. om det. Jamen, det er det, prøv lige med Spørger man Obama? Nej. Spurgte man Trump? Nej. Spurgte man George Bush? Nej. Spurgte man Clinton? Nej. Fordi selvfølgelig har de der ting så blevet ved, så længe de kan. Men med Bidens allerførste pressemøde, der bliver man jo spurgt, det er mere fordi, du er allerede en bedaget herre. Skal du det her mere end fire år? Det er også ret hårdt. Og nu har han så her mindre end et år inden i, øh, i sin embedsperiode og siger, ja, det skal jeg. Æm, altså, jeg kan ikke helt lade være med at tænke tanken, som du også selv var inde på før. Han gør det her, fordi han håber, det kan pæne spekulationerne ned. Han håber, at det her kan lukke en flanke, fordi... Sandheden er, det underminerer også en del af hans præsidentielle slagstyrke, hvis de bliver ved med hele tiden at tænke, at jeg vide, om han stadigvæk er der, når vi der hen til 24, fordi altså, i politik er det jo sådan, at så dem, der har indflydelsen, det er også dem, folk samles om, og hvis der bliver usikkerhed om, hvorvidt han har tænkt sig at gøre det her, jamen, så begynder man at tænke, sådan, nå, så skulle jeg måske bekende mig til Kamala Harris eller Pete Buttigieg, eller hvem det nu er, der kunne tænke sig at være 24-kandidaten i stedet for. Jeg tror du, det virker? Nej, ikke rigtigt. Altså, alt tyder på, at de her spekulationer, de fortsætter i, i partiet, og det kan godt være, at han ligger, kan med de oprørte vande lidt internt, øh, men, men sådan helt stoppe spekulationerne kan han ikke. Også bare fordi, at det er ligesom en etableret øh, tankegang blandt demokrater. Jeg tror øh, selv, du skrev en artikel, hvor det var mm. øh, 44 procent af demokraterne, som ikke synes han skulle stille op igen. Så det vil sige, at øh, ude i baglandet, så er der ligesom en, en tanke om, at øh, måske holder manden ikke, og selvom han så går ud og siger, at jeg stiller op, jamen så vil snakken ikke stoppe, fordi i hans alder, så er øh, de der år, der er frem til, at. Øh, at valgkampen starter, de er, kan bare øh, teoretisk set gå hen og blive øh, aldergørende for sådan en mand. Ikke? Det vil sige, det her mener jeg sådan set bare, at hans helbred kan blive forholdsvis meget værre på, på de få år. Så den snak vil fortsætte, men det er klart, sådan den der umiddelbare, øh, at der er folk, der positionerer sig i, øh, i feltet, altså for eksempel en Kamala Harris, ja. øh, eller andre, der har lyst til budget eller andre, der måske kunne forestille sig at have lyst til at stille op, dem fryser han jo. Fordi du kan ikke, når du har en siddende præsident, eller øh, princippet lederen af det demokratiske parti, øh, eller i hvert fald den ledende person, mm. øh, hvis han går ud og siger, ja, jeg stiller op, jamen så kan du ikke have alle mulige andre operatører, andre aktører i partiet, der positionerer sig. I hvert fald ikke offentligt. De kan jo stadigvæk gøre det øh, bagved siden. Så jeg tror, mit svar vil være, altså... Æh, nej, snakken vil fortsætte, mm -hmm. men lige nu, der fryser han i hvert fald de andre, øh, og måske, som du er inde på, Anders, jamen, så er der også øh, nogle øh, folk med en masse dollarsødler, der går hans vej, øh, og som leder. Man skal også tænke på sådan et parti, som det demokratiske parti og det republikanske for den sags skyld, er, altså, de er jo bygget op om at få nogle penge ind i kassen, mm -hmm. og det vil bare sige, nu har manden ligesom henvendt sig til øh, de vigtige, ja. altså dem øh, og så var der også bare rigtig mange af pengene, der vil blive brugt på at positionere sig af ham gennem partiapparatet, hvor pengene kommer ind. De vil så bruge pengene på at positionere Biden til hans anden periode, indtil videre i hvert fald. Jeg synes, det er et meget vigtigt point, du har, fordi der er, ligesom, der er to spor i det her. Der er hele den der øh, penge diskussion, som, øh, som du selv er inde på her, og så er der lige præcis også det der med at sende signalet til håbefulde, øh, der måske var begyndt at positionere sig en lille smule, måske lige tænkt. ah hvor jeg lige skulle til at komme lidt oftere øh, forbi et sted som Iowa eller New Hampshire, bare for lige at de lærer mig at kende, og jeg lige knytter de rette forbindelser. Der begyndte jo også, kunne vi jo se også i løbet af de sidste par måneder, at om sådan ho -ho. Hvor Harrison Harris oh, henne Hvor er Buttigieg henne? Eller pludselig, Cory Booker var pludselig begyndt at være tit og ofte i, i New Hampshire. Hvorfor var han der og, øh, og der tror jeg især, at meldingen fra, fra, fra pressetalskvinden, altså Jen Psaki's side, virkelig er til dem. Altså, så stopper I. Altså, øh, vi kører bussen. Det er Biden, der er præsident. Det er ham, der også er det resten af perioden. Og det er ham, vi genopstiller i 2024. I jeg vil så sige, at jeg måske bare lige her til sidst på den her del af det, Peter, skal jeg tage med. I det øjeblik, Biden eventuelt finder ud af noget andet, jamen så er der ikke nogen, der kan komme efter ham, fordi han kan bare hænder sig og sige, jamen intentionen var at stille op. Det var planen. Så kan ting have ændret sig, som gør, at han ikke gør det. Men man er den, indtil man lige pludselig siger, at man ikke er den mere. Og hvis man begynder at lukke op for den spekulationsplanke, der hedder, Nå, ja, nu må vi se, for det var faktisk det, han havde gjort forkert, Altså, når han blev spurgt, dengang tilbage i marts. Du kan sikkert sikkert huske, at, han husker, at det, han, det, han sagde, det var også, men altså, jeg har aldrig været særlig god til at planlægge træet et halvt ud i fremtiden. Ja, præcis. Og det du kan næsten allerede høre sådan synkronlyden, af hænder, der rammer pandebrasker på samtlige Biden-rådgiver, bare siger nej, nej, nej, nej, det må du ikke sige, det der, altså, det er, når Biden er Biden. Så altså, kører sådan... The Gaff, the gaff igen. <laughs> og bare at det er ikke nødvendigt, det der, Joe, det, det, det må du ikke tage, der må ikke være nogen tvivl om, hvad du gør. Nu prøver man så at få lukket den flanke ned. Jeg er helt enig med at Jeg tror ikke, det får spekulationen til at stoppe. Det bliver noget, vi kommer til at diskutere de næste par år også. Men det er helt tydeligt. De prøver i hvert fald at pande håbefulde aspiranter ned, da det eventuelt måske var ved at positionere sig. Så øh, leder så opmuntret, kan Biden konstatere, at øh, dagen omkring hans 79-års fødselsdag, som han jo fejrede hen over weekenden her, de, øh, de blev lidt mere, øh, tumultarisk, jeg måske lige er overkanten, kanten men øh, der var behov for lige at få ryttet lidt op i egne rækker, så at sige. Ja, det er jo altid godt at kunne fejre fødselsdagen med sådan en tvivl om, at man overhovedet kan fortsætte med sit job. <laughs> Præcis. Altså, så, så der var lidt for der, ham der, og, der var... og, og talskvinden. Ja, det var der. Nå, men Peter, der er jo en grund til faktisk, at vi overhovedet kan lave det her program, og vi laver det hver eneste uge, Der er også en grund til, at vi kan udkomme dagligt med den journalistik, både du, jeg resten af holdet, inde på kongressen udgiver. Det er jo fordi at man støtter os. Der er folk, der dagligt går ind og tænker, jamen, jeg er helt enig når at jeg hører uge efter uge, at god journalistik koster penge, så derfor så går man selvfølgelig gladeligt ind og bliver medlem, og det kommer der nye til hver eneste dag, hver eneste uge. og det er så dejligt. Den god nyhed, det er, det er meget, meget nemt. Der er altid plads til flere. Så venner, når I har lyttet til dagens udgave af Kamp på Amerika, gå ind på kongressen.com, bliv medlem, så får I adgang til al den dejlige journalistik, som både jeg, Peter og alle de andre gode folk på teamet hver eneste dag udkommer med, og så i samtidig med til at sikre, at vi også i fremtiden kan lave kamp om Amerika. Nå, med opfordringen her med give af Peter, så skal vi altså lige runde en anden ret stor sag. En af de mennesker, der i, i hvert fald i de seneste dage har fyldt utrolig meget i medierne, det er en mand, som du har brugt en del tid på at dække, også i vores regi. Ham der hedder Carl Rittenhouse. Det kunne vi måske bare lidt indendørs vis her, Peter, lige få sat på plads. Hvorfor er det egentlig, at der har været så meget fokus på ham? Hvad er det ja, en det? det er sag? fordi der er kommet en dom i den sag, at det var jo ham som skød og dræbte. To personer sårede en anden i den by, der hedder Kenosha, mm. som ligger i swingstaten Wisconsin sidste sommer. Altså den her sommer, der kom i kølvandet på George, på George Floyd i Minneapolis. Ja. Og så voldsomme demonstrationer, protester sammenstød øh, hen over hele den her red-hot sommer. Black Lives Matter på den ene side, øh, milit-typer på den anden side, politiet i midten. Black Lives Matter-demonstrationer, der blev sådan delvist hijacket af, af de ekstreme dele af Venstrefløjen og sådan voldsomt sammenstød. Det skete inden sommeren, og så i slutningen af sommeren, jamen, så skete der den her episode i Kenosha i Wisconsin, hvor den her 17-årige, på det tidspunkt, Kyle Rittenhouse, tager der over for at forsvare øh, i hans øh, optik bymætten, som er sat i brand under sådan nogle lootings, altså pløndringer, mm. som er sådan forbundet med de her Black Lives Matter-demonstrationer, sker i, i sammenkobling med, og så ender han med øh, at dræbe to personer, og, øh, og så en anden. Og dommen kom så her øh, forleden, og det er bare en dom, som øh, det er fuldstændig totalt opdelte Amerika har set meget frem til, og kogt øh, helt vildt op til. Æh, og, øh, jamen altså til stor overraskelse for, for mange på, på den amerikanske venstrefløj. Også her i Danmark har jeg mm. set mange reaktioner på det. Jamen, så blev manden altså uh, kendskyldig. Eller undskyld, blev ble han, <laughs> ble han fuldstændig frikendt. Ja. Uh, det var omvendt det, var det, de håbede på, men det ja, skete altså det ikke. Det skete ikke. Altså, det er jo ikke nogen hældende, at den her sag har været ret politisk. Øh, og det har jo også været noget, som øh, især Joe Biden, men også Donald Trump øh, på den anden side har, øh, har engageret sig i. Biden har jo, så vidt jeg husker... Jeg kan huske, det er flere gange, men han har i hvert fald mødtes med, med offrenes familier, og har jo også her i den seneste tid fået sagt ting og sager omkring Carl Rittenhouse. Altså sådan helt kort, Pinder. Hvad betyder det, at Biden så aktivt har kastet den her sag, også i forhold til, hvorfor den er blevet så politiseret, som den er, som du ser det? Jamen, det har jo blandt andet betydet, at det, har, at det har taget det til et helt andet niveau. Og jeg tror også, det har været med til og skabe nogle øh, falske forhåbninger derude. Mm. Fordi øh, du har fuldstændig ret, sagen er blevet politiseret. Mm. Øh, men i selve afgørelsen, der handlede det jo ikke om politik. Mm. Øh, der handlede det om, hvad er det for nogle statues der er blevet, muligvis er blevet overskrevet. Altså, hvad er det for, der foregår nede i lovteksten? Og der ender man jo bare med en situation, hvor Wisconsin's øh, lov omkring øh, selvforsvar og retten til at bære våben, det er meget bredt øh, funderet. Det vil sige, du har i meget stor grad øh, lov til det såkaldte open carry state, øh, og du har også i meget, meget stor grad øh, ret til at, at lave, udøve selvforsvar, hvis dit liv er, er i fare. Det er jo sådan, den juridisk lovmæssigt, som juriden skal dømme ud fra. Problemet er bare, kan man sige i den her sag, at den er blevet så politiseret, at der er politikere derinde. Så det vil sige, at de folk, der nu sidder og er skuffet over en frikendelse, og som mener, at når man tager til en demonstration med et semiautomatisk rafle, en AR-15, mm. over skuldrene, øh, og man så skyder øh, andre folk, jamen så burde man dømmes. De sidder nu og er skuffet, og det tror jeg en stor del af, der har det med at gøre, at det er blevet en politisk sag, øh, Altså der har opdelt vandene i USA. Så på en eller anden måde så er den her politiske sag blevet sådan en. Har simpelthen forblændet den del af USA, der gerne så ham øh, skyldig. Ja, for det var ikke nogen hemmelighed, at man kan sige, hele det republikanske parti stort set de har stået bag. Ja, de, øh, de ser ham jo som en held, jo. Ja, ja. jo et kæmpe ikon på højrefløjen. Og har jo også været ude nu her efterfølgende og øh, forlange alverdens undskyldninger fra Biden osv., fordi han jo så har udtalt sig i den modsatte retning i forhold til, til Carl Rittenhouse. Peter, det er jo ikke første gang, det her. Altså jeg tænker også, altså, hvis man som dansk lytter til det her programmet sidder og tænker, hvordan kan det lade sig gøre, at man får lov til at, at skyde og dræbe folk, og så bare op sig, at det var selvforsvar, og den rimelig mange gange ender med at, øh, at blive købt, så at sige, i, i retten. Altså, det var det samme, der i sin tid så grund en gang i, i Florida, øh, med øh, det George Zimmerman, vagtmanden dernede, øh, skød og dræbte den ubevægnede Trayvon Martin, hvor det også var, at han han op sig, at det var selvforsvar, og så har de den lov dernede, der hedder Stand Your Ground, og øh, så kan du ellers nærmest skyde først og spørge bagefter. Øh, altså, det her er jo hverdag i USA, at altså, det sker jo oftere, end man måske i virkeligheden skulle hverken tro, det var muligt, men det gør det. Rykker det her noget som helst, sidder man så sikkert også som lytter og tænker, nej, det tror jeg ikke. Nej, gør, nej, det det. Er, nej, det tror jeg ikke. Ikke, ikke, ikke i den grad, man sådan fra dansk nej. kontekst kigger på sådan noget her. Nærmest det modsatte, fordi mm. det her, det er jo en sejr til højrefløjen, ja. øh, som de vil bruge til at, at fremture med at sige, jamen, vi har ret, og der skal i også være øget legale våbenrettigheder til folk, der har lyst til at forsvare sig selv, eller har lyst til at gå med en, en semiautomatisk refill over skuldrene ned ad gaden. Det er jo det, der er interessant her, ikke? fordi det, det er som om, at alting bliver politiseret over i øjeblikket, altså, altså, uden sammenligning i øvrigt. Men alting lige nu bliver politisk. Altså, det, alting bliver diskuteret om, hvordan man skal være enten venstrefløj eller højrefløjs indstillet i forhold til en konkret sag. Og det er, altså som jeg ser det, så er det i hvert fald endnu bare et eksempel på, at den splittelse, som Biden ellers gik til valg på at prøve at hele, det lykkedes overhovedet ikke. Sværligt imod bliver det være og værre, værre, værre og værre og Og man, øh, altså, både du og jeg har jo boet over flere omgange og øh, kender jo en masse amerikanere rundt omkring i delstaterne, Altså, jeg ved ikke, hvordan det er, når du snakker med dem, du kender men når jeg snakker med dem, jeg kender derover, så er det i hvert fald sådan, så folk rimelig konsekvent udtrykker en bekymring, udtrykker en eller anden form for opgivenhed omkring, at det nogensinde skal blive bedre, at det tværtimod er, at de begynder snart at snakke om, at, øh, jamen altså, hvem ved, hvornår vi rører i på hinanden. Øh, altså, det, det går helt galt i øjeblikket. Altså, og det, jeg synes også, at tonen er så den er så... Øh, og i sin retorik, at det er sådan hele tiden, at man tænker, nu, venner. Altså, øh, det, det må være muligt at indtage forskellige synspunkter, uden at det sådan skal køre ud en men det synes jeg ikke er være tilfældet. Nej, og, og det virker faktisk som om, at det er lidt sådan en, det du giver udtryk for, er jo sådan lidt en, en forhåbning om, at, at folk kan mødes på tværs af de politiske skel. Det kan man bare ikke i USA. Og de lever jo nærmest i sådan et fuldstændig stammeagtigt samfund, hvor de holder sig inden for deres egne og ikke taler med modstanderen. Nu kører vi jo lige foran Thanksgiving, og mm. det er jo sådan lidt en klassiker, det der med, hvad gør man egentlig rundt om bordet, nu hvor den højreorienterede onkel er til stede, og de woke teenager også er til stede. Og der viser man bare sådan den der enorme splittelse, der kører ja. direkte ned igennem kalkunen i USA. Ikke? Altså helt almindelige familier, der nok kan sidde rundt om det samme bord, øh, fordi de er så øh, politisk polariseret, som de er. Det er, jeg vil sige, for slutbemændingen herfra, jeg tror, du er i, det er, det, er, det er bekymrende. Altså det, det, det går i den helt forkerte retning. Der, der er ikke ret mange ting, hvor man sådan kigger ud over øh, det amerikanske landskab og tænker, oh. På det og det og det punkt, så ser det dog ud til, at øh, en eller anden form for forsoning er inden for rækkevidde. Det er overhovedet ikke tilfældet, og så skal man så bare lige dertil huske på. Vi ved stadig ikke, hvornår det bliver, men alt tyder på, at inden længe, så Trump ind igen som republikanskandidat. Og, øh, siger, så great, der er der ekstra uh, benzin på bålet, jo. The great, the great divider is coming back. Ja. Mm. Således, øh, jeg vil ikke kalde det opmuntret, men så i hvert fald kom vi rundt her, øh, Peter. I den her uges af Kamp om Amerika, det var en fornøjelse at have dig med i en studie. Tusind tak, fordi jeg var med, og det... Forhåbentlig får jeg æren en anden gang. Jamen, jeg vil ikke afvise, det kan komme og synes faktisk, det gik rigtig fint. Manden der har sørget for, som altid både god og teknisk orden, er vores allesammens producer, Tom Carstensen. Jeg hedder Anders Agner, og er din værd i den her programserie? Husk at støtte os inde på kongressen.com, og så ser vi ellers frem til det. Vi os ved i næste uge til Kampen om Amerika.